Entzuntestua. Maitasun, maitasun anitza. anitza bai. eh, maitasun anitza kontzeptua indarra hartzen eritabarri do. Poli maitalea dira, zede montredau. Ba, maitasun eta sexu harremana, bikotera mugatu beharrean edo ofizialki bikotera mugatu eta ezkutuan beste batzuekin ibili beharrean, ba, aldi berean hainbat personarek irarremana izatea da. Uh -huh. Baina kide bakoitzak horren berri izan da eta onartuta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 hori bai, zeloek eta izara jeloskorrak inundik inora lekurik ez duten harreman eredua. Askuari da berriro honi buruzitz egiten, eta sakona guaztartu nahi genuke gure psikologoekin. Eider, iroetagoina, eider, egunon. Egunon. Eta gurtzane horpazza, egunon, egunon, egunon. Egunon. Bueno, jakindugu bartzean adibidez, elkartzen omen direla maitasun anitza praktikatzen duten dute taldeak, zakitemen gure artean horrelak horiek entzunote duzuen, eider? Nik ezagutzen dut jendea e, praktikatzen duena, baina eznekiena da elkartzen zianik. Hemen hem, behintzat, nik ez dertaketa ezagutzen duen talderen bat, nik ezagutzen hori... Hori praktikatzen duen bai, jendea? Bai, jende, azkenaldian jende jende gainera. Bai, eh? E, duela bi urte artez nuen inor ezagutzen, eta orain, Bai, jende de jende zagutzea. Eta erazkontoa, azukadibidez, bikote badaukazu, baina, e, bueno, erabakitzen duzu, mm -hmm. beste harremanak e, izango dituzula, beste persona batzuekin, seksuarremanak ere bai, mm -hmm. eta zure bikoteak hori onartzen du. Nik ezagutzen dituan kasuak ez da izan, horren beste, e, batean e, hau praktikatuko dut, baizik eta, ba, bertsona batzuk, bikotea zeukaten, beste pertsona bat iritsi da, bere bizitzara, erabaki erabakit dute, e, gure arteko harremanazte gu moztu nahi, baina beste pertsona honekin ebai,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 Poli maitalek ezingo dute jeloskorrak izan ze, beste lehaz sufrimenduaz, da? Suposatzen da ez, ez eta gainera hori da bera gehien defendatzen duten gauz bat, ez? E, horrelako harreman batean e, ba, jabetza harreman e, hori ez da gola beste az dela zurea mm -hmm. eta ezin zeala jeloskor jarri beste batekin dabilenean, bilenean, ez da? Nik uste nik egiten dio dan kritike bat, horrelako horrela da nik ikusi deta askotan, Adibidez, hiru pertsonetako hrelase batean, hiruetako bat ez dagoela guztiz nahi duelako hor, baizik eta beste pertsona egoteko edo zer gauza mm, onartzen, du. eh, onartzen duelako bai. Nik horrelako hirukoteak eh, ikusi ditut. Bat, maitasun, maitasun anitza, anitza bai eh, Maitasun anitza konzeptua indarra hartzen ari da berriro polima maitalea dira, ez edo montre dago? Ba, maitasun eta sexu harremana, bikotera mugatu beharrean edo ofizialki bikotera mugatu eta ezkutuan beste batzuekin ibili nibiliberrean baldi berean hainbat personarekin harremana izatea da uhum. baina kide bakoitzak horren berri izan da eta onartuta estas sexual remanaso y que eh? Maidas sonare tartean sartzen da kontzeptu honetan. Kalifornian 60ko hamarkadan sortutako maitasun eredua omen da, hori bai, Zeloek eta Izariloskorrak inundik inora lekurik ez duten harreman eredua. Azkoari da berriro honi buruz egiten eta Sakona gozartu nahi genuke gure psikologoekin. Eider, 80ina Eider, egunon. Egunon. Eta urtanen horpatza egunon urtzane. Egunon. Bueno, jakin dugu adibidez, elkartzen omen direla maitasun anitza praktikatzen duten taldeak, zakitemen hemen gure artean norlagorek entzun utzi duzuen, eh? Eider. Nik ezagutzen dut jendea e, praktikatzen duena, baina eznekiena da elkartzen zianik. Aha. Den behintzak nik ezterakitagurtzanek ezagutzen duen talderen bat, nik ezagutzen hori... Hori praktikatzen dut jendea? Bai, bai jende, azkenaldian jende jendea dexente gainera. Bai, eh? E, duela bi urte artez nuen inor ezagutzen, eta orain... Bai, jende de jende zagutzea. Eta erazkontoa, azok adibidez, bikote bat daukazu, baina, e, bueno, erabakitzen duzu, mm -hmm. beste harremanak e, izango dituzula, beste pertsona batzuekin, seksuarremanak ere bai, mm -hmm. eta azure bikotak hori onartzen du. Nik e, zagutzen dituan kasuak ez da izan, horren beste e, ba, batean e, hau praktikatuko dut, baizik eta, ba, pertsona batzuk, bikotea zeukaten, beste pertsona bat iritsi da, bere bizitzara, eta erabakit dute, e, gure arteko harremanaz tegu moztu nahi, baina beste pertsona honekin ebai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 ah polimaitalek ezingo dute jeloskorrak izan ze bestela ze supremendua, ezta? Suposatzen da ez, ez, eta gainera hori da beraiek gehienez defendatzen duten gauz bat, ez? E, horrelako harreman batean, e, ba, jabetza harreman e, hori ez dagoela, bestea ez dela zurea mm -hmm. eta ez intzeela geloskor jarri beste batekin dabilenean, ezta? Da? Nik ustede nik egiten dio dan kritikeetako bat horrelakorlasioei da nik ikusi deta askotan Adibidez, iru pertsonetako erlazo batean, hiruetako bat ez tagola guztiz nahi duelako hor, baizik eta beste pertsonanekin egoteko edo zer gauza hmm. onartzen, eh, du. onartzen duelako, bai. Nik horrelako eh, irukoteak ikusi ditut. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 Entzuntestua. Joseba Azkarraga, egunon. Egunon, bai. Joseba Azkarraga etxagibel, abadinon jaiotakua, berroi urte egingo ditu aurten, soziologa da. Transizio sozioekologikorako gogoetak, du aspitetuloa zure liburak, beraz e, beharrezko, naitaezko, derrigorezko jotzen duzu transizio hori, mundu aldaketa hori. Zerg pentsarazten digu Joseba Horrelako aldaketaren beharra dugula, ez ezalduko pentsatu behar gure ekonomia, ministro berdia apetzela, azkundearen bidean barrena, abiatuko garrila berriro. E, liburu honetan planteatzen dana, ez da, e, tesi zentrala bintzat, ez doa hortik, ez, ez. pixkeate, perspektiba zabaldu, ireki, pausu bat atzea eman, eta, bueno, identifikatzen dana mundu honetan, ez da soilek e, krisi ekonomiko-finanziro bat, hori baino, zabalagoa den e, krisi askotariko bat identifikatzen da, E, tartean energetikoa eta bioan dena, eta alikariena eta abartabar. Ta, ta orduan, e, funtxean identifikatzen dana da, norabide bat, e, deik genezakena kolizio norabidea. Zau da, funtxean gure sistema sozioekonomikoa etengabe ari azten, e, eratzen ari da etengabe eta, eta talke egiten du mugatua den e, biosferareaz, e, berez idea oso simplea da ikut jakin badakigula dauzake horrela direla baina gutut jakitetik jakiteera aldea dagola eta oraindik behar bada era bat eta behar bezala barneatu barik daukagula e, egi hori ez. Eta oraindik behar bada sinpleago esaateko esango nuke. Gure garapen eredu honek e, baliabide asko e, kontsumitzen dituela, baliabide gehiagi kontsumitzen dituela, lurrak berak birsortu edo e, berriztatu ditzakenak baino askoz gehiago, e, zehatzago esena eren bat gehiago, Eta gainak erapenetedu honek eh bueno sortzen ditu hondakin e, asko baita ere, lurrak berak xurre ditzake era, baino asko hondakin gehiago, esta tartean, ba artean, ba aski ezaguna egiten zaigun, ba CO2 dioxido karbonoa negutegi efektua eta aldaketa klimatikoa eragitena dena, ez. Zentu hortan, uotan e, daramagu ba norabide bat, ezta eh askotan hitz e, egiten dugu ta debate e, publiko politikoan hitzetik e, hotsera da arabilgu atopat krisiaren e, bizia, crisi ekonomikoaren bizia, baina horrean daukaguna beharbada da bizianen krisia, ez? E, itz joku bat egitaratik, ez? Azko asko gauza zabalagoa, ez? Da funch Daukaguna da gure eredua, gure eredu osoekonokoa, gure garapen eredua hau, azkenengo ba, behar bad daunda berro etamar urteotan garatu dugun hau eta bere logika askorra bat baterazina dela mm, epeluseko bizi upen erakien, Eh, hain zuzen nere esaten eh, duzun eh, krisi hau, eh, ze, badiru di, alde batetik eh, mugak eh, ikutzen eh, ari dela, bai baliabidean aldetik eta eta planetaren beraren mugak, eta beste alde batetik ez gaituela, oso ez eh, zorion txu, ez berdin, ez eh, zuzen egiten ez da? Uhum. Bai hori da horreatik, eh, behar bada behar keguenukea askunde ekonomikoari buruzko irakorkita askoz konplexuagoa, ez? Badirudi, askunde ekonomikoa, eh, eh, badiru ekonomikoa entzunbezain pronto, edo gure gizarteak askunde ekonomikoaren aporatilduari eutsidiotela, behar gero eutsidiotela entzunbezain eh, pronto, bueno, alako segurtasun sentimentu dati instalanatzen zeigula ematen du, ez? Hor, hori da gure eh, egungo, eta... Bueno, guisarte Mendeva Mendevaldarrotan hori da segurtasun emaririk eh, importantena. ez, eh? baina asko ekonomikoa, asko fenomeno komplexuagoa da, ez. Eh? Joseba Azkarraga Egunon, Egunon bai. Joseba Azkarraga Etxagibel abadinon jaiotakoa, 40 urte egingo ditu aurten, soziologa da. Transizio sozioekologikorako gogoetak, du azpitetu zure liburak, beraz e, beharrezko, naitaezko, derrigorezko jotzen duzu transizio hori mundu aldaketa hori. Zer pentsarazten digu Joseba Horrelako aldaketaren beharra dugula, ez aldugu pentsatu behar gure ekonomia ministro berri apetzela, askundearen bidean barrena abiatuko garela berriro. E, Liburu honetan planteatzen dana ez da e, tesi zentrala bintzat estoa hortik. Piskat, perspektiba zabaldu, ireki, pausu bat eman eta bueno, identifikatzen dana mundu honetan ez da soilek e, kresi ekonomiko-finanziro bat, hori baino zabalagoa den e, krisi askotariko bat identifikatzen da, eta artean energetikoa eta bioan istasunaena, haiena, eta, eta abartabar, Eta orduan, e, funtxean identifikatzen dana da, norabide bat, e, deik genezakena, kolizio norabidea ez. Hau da, funtxean gure sistema sozioekonomikoa etengabe ari azten, e, eratzen ari da etengabe. Eta, eta talka egiten duga mugatua den biosferarik inaz. E, berez idea oso simplea da, nik ustud jakin badakigula gauzak e, horrela direla, baina ustud jakitxetik jakitxera aldea dagoela, eta oraindik behar bada bat eta behar bezala barneatu barrik daukagula e, hori ez. Eta oraindik behar bada simpleagoa esateko esango nuke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 Eta gainak, erapen ere duonek, e, bueno, sortzen ditu e, ondakin asko baita ere, e, lurrak berak xurga ditzakeena, baino asko zondakin gehiago. Eta ba, ondakin artean, ondakinen ba, artean, aski ezaguna egiten zaigun, ba, CO2 dioksido karbonoa negut egi efektua eta aldaketa klimatikoa eragiten nahi dena. Zein zuhortan, e, dara magu, ba, kolizio norabide bat. ez da, E, askotan hitz e, egiten dugu dugut, adebate publiko-politikoan hitzetikortzera e, darabilgu aporbat krisiaren e, bizia, krisi ekonomikoaren bizia. Baina horrean daukaguna behar badada da bizianen krisia, ez, hitz e, joko bat egiteatik, ez, asko, asko gauza zabalagoa. Ez da, funts-funtsan daukaguna da gure eredua, gure eredu sozoekonomikoa, gure, gure, gure, gure garapen eredu hau, Azkenengo ba, behar bad daunda berro eta mar urtiotan garatu egun hau eta bere logika askorra bat bateraina dela epeluseko bizi upenerakeñaz.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 Bai hori da horretik, eh, behar bada behar keoenukea askunde ekonomikoari buruzko eh, irakorreta askoz konplexuagoa, ez? Eh, badiru di askunde ekonomikoa entzunbezain pronto, edo gure gizarteak askunde ekonomikoaren aporatilduari eutxidiotela, behar gero eutxidiotela eh, entzunbezain pronto, bueno, alako segurtasun sentimentu bat instalatzen zeigula ematen du, ez? Hor, hori da gure eh, egungo eta... Bueno, gizarte, mendebaldarrotan mendeba hori da segurtasun emaririk eh, importantena, ez? Baina, askunde ekonomikoa, askoz fenomeno konplexu da ez? Amaitu da entzun gaiak, idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. Irugarren testua. Entzungaia bialdi aldi duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. Enzun testua. Ekogunean, ekogunea tarte honetan behin baino gehiagotan hitz egin dugu baratzaz urbano hauei buruz eta bueno, aukera hori egin du ontzat, gaur ba, informazio praktikoa emango dugu, zer mm. egin balkoian dugun baratz horretan. Etorri da Amalia Bierto, kutxe ekoguneko landagarapen jasangarriaren arduraduna, bueno, Amalia. Egunon oiargia. Hori da bestea, ez erbolako eragina duen ilargiak landaren ganesta? Ni ez naiz zentifikoa, eta nik ez dakit e, zindizuet esan eragina duen edo ez, baina betidanik ba, basarritan ere kontutan eukida, ez? Ordun bihar uste dutu ilargi betia dugula eta mm -hmm. hilberan sartuko gera... baina e, biarre, ba hilargi e, e, betetik aurrera eta horti aurrera hilberan e, sartzen gea. Mm. Ta esaten dute beti, bilberan ifindu edo landatu de, landatzeko garaia dela, e, ostoak edo sustraiak aprobetzatzen ditugun baraskiak. nahi dut. E, a, bihar biardiot dugu hilargi betia. Ordun, ba laun batetik aurrera ja eh ifindu ditzakegu letxuak, rabanituak, asanojuak, eh tipula baina tipula bera, tipula bera dat, e, eta, eta sustraiak aprobetzatzen dik aprobetzatuko ditugun mm -hmm. baraski joietek. Vale. Eh? Bai. Eta gero aldiz eh da honean ilarge betetik aurrerako 100 hoietan 1200 hoietan edo ba, jarriko ditugu fruituak edo loreak emango mm -hmm. dizkiguten baraskiak, ba tomatia adibidez edo berenjena, pepinoa, eh kalabazina horrelako mm -hmm. horrelako gauzak. E, eraginari duen edo ez, ba nortzaki, azken finean egila da, ez? Hala egila argiak. E, ba, hilargia, yeah. ez dakit. Zientifiko e, egifragauta dago, eragin ja. Ez dakit, baina ikusten du itzazuan nola gora eta bera egiten duena ahimbesteko yeah. e, urko purua, eh, zenbat tona hilotzen ditun, eta zenbat tona mm. ura jaisten ditun, ez? Azken finean gu ere, ura Portzentai altu batian bai. e, gehala eta barazkijak berdin, ba, behar bada zeho e, bai. izango dago, Ona, da. Ia da, zuka ipatu zu moduan, hemen ikuruko baserretarrek ba, begiratzen ditele jargiari eta kontuan izaten dutela. Bai. Ez, beti, beti, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai Ezo amali, gero, bueno, jo ezagun ja, e, ausortu garela, eta etxean landatu dugula zerbait, ez da? Etsuko bai. balkoien. Gero zer, oso gainean egon behar da? Ezo morrak eta gartzen dira eta horla, edo... Bai, behar bada bai, baina beste un batien posibili dugu hitz egin ontaz, nahi bali maduza. Nola acabatuxo ba. morroak Bai, bai bueno, oida, eta egin. modu, zea er, e, ekologiko bat. Ekologiko bat, ean. Bai. Kimikera jo beharrean, ez eh, da, kimikera errazera jo beharrean. Bai, ba, zea azkenian balkoian jasoko hitugun e, produktu guztiak ja, gu jango hitugu, orduan mm. zenbat eta gozuagoak, zenbat Oria. eta zea zan izan. Ordoneta, e? Eta lurra prestatzerako garaian, izan behar du dugori kontuan, egin behar diogu zerbait berezia lurrari? Edo? Lura, lurrari komen izai beti urtero pixkat ongarritzia, eta mm. ongarria organiko batekin balima da, hainbat hobe, e, komertzi joan pila badie, eta geho, konposta dibidez etxean egiten balima ere, konposta hori ere, e, posible dugu horrea bota, naztu, mm -hmm. eta e, lur goxogosu. -goxo, bai. Bueno, behin digu plana, eh? E, amalia bi urtok eguna obetarako, etxe pintatzeaz gain? E, bai. Etxeko balkoia Ui, presta genezake, eta azitegia, egin genezake, bueno, aukera bada, landerak erostea, hori bueno, onto dago, baina zuk zer horrek etxean egin ditzakezu zure hasiak ere. Bai, eh? bai, bai, bai. Oso horreta da. Bai. E, Aproveitxatu ditzakon bandeja hoiek, pori, nola da, pori espan. Por espan, edo bai, bai aragiak eta etxen diren bandeja hoiek, bai, bai.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 Ekogunean, ekogunea tarte honetan behin baino gehiagotan hitz egin dugu baratzahar urbano hauei buruz eta bueno, aukera hori egin du ontzat, gaur ba, informazio praktikoa emango dugu, zer egin balkoian dugun baratz horretan. Etorri da Amalia Birto kutxe ekoguneko landa garapen jasangarriaren arduraduna egunon Amalia. Egunon. Oiargia. <laughs> Hori da bestea. Ezer nolako ba eragina duen ilargiak landareengan, ezta? Ni ez naiz zientifikoa, ta nik ez dakit, eh, e, esan eragina duen edo ez, baina beti ba, basarritan ere kontuta neukida, ez? bihar biharuste dutu ilargi betia dugula mm -hmm. eta Ei. hilberan sartuko gera, eh, bihar ba, egun utzi hilargi e, betetik aurrera eta horti e, aurrera hilberan e, sartzen geha. Mm. Ta esaten dute beti, hilberan ifindu edo de, landatzeko garaia dela e, ostoak edo sustraiak aprobetsatzen ditugun baraskileak. Ezan nahi dut. E, bihar diot dugu hilargi betia. Orduan, ba, launbatetik aurrera ja, e, ifindu ditzazkegu letxuak, rabanituak, asanoi joak... E, Oztua, tipula vera e, eta, eta sustraiak aprobetzatzen dik e, aprobetatuko ditugun mm -hmm. baraski proiektak. Eh? Bai. Eta gero aldiz eh ilgoradaonean ilarge be, betetik aurrerako 100 hoietan 1200 hoietan edo ba, jarriko ditugu fruituak edo loreak emango mm -hmm. dizkeguten baraskia, ba tomatia adibidez edo berenjena, pepinoa, eh kalabazina, horrelako mm -hmm. horrelako gauzak. E, eraginari duen edo ez, ba nortzaki, azken finan egila da, ez? Alegi, ilargiak. E, ba, Ilargiak. Ez dakit. Zientifiko egifragauta dago, eragin ja. Ez dakit, e, dakit baina ikusten du itzazuan nola gora eta bera egiten duena inbesteko ja. e, urko purua, eh, zenbat tona hilotzen ditun, eta zenbat tona uhum. ura jaisten ditun, ez? Azken finan gu ere, ura Portzentai altu batian e, gehala eta barazkileak berdin, ba, behar bada zeho e, izango dago, bueno, no? da. Ia da, zukaipatu duzu moduan, hemen ikuruko baserretarrek ba, begiratzen didotela jargiari eta kontuan izaten dutela. Bye. Ez da? Beti, beti, bai, bai, bai. Ezo, amali, eta gero, bueno, jo ezagun ja, e, ausortu garela, eta etxean landatu dugula zerbait, ez da? Etsuko Gero zer, oso gainean egon behar da? Ezo morrak eta gartzen dira eta horla, edo... Bai, behar bada bai, baina beste un batien posibili dugu hitz egin ontaz nahi bali maduza. No la da, morro, Bai, bai bueno, oida modu, zea ekologiko bat. Ekologiko batean. egin, eh? bai. kimikera jo beharrean, ez eh, da, kimikera errazera jo beharrean. Bai ba, bai, zea azkenian balkoian jasoko hitugun e, produktu guztiak gu, jango hitugu orduan mm. zenbat eta gozuagoak, claro. zenbat orria. eta zea zan izan eta hobe Eta lurra prestatzerako garaian izan behar du hori kontuan, egin behar diogu zerbait berezia lurrari edo Lurra, lurrari komenizai beti urtero piskaton garritzea eta ongarri mm -hmm. organiko batekin da, hainbat hobe. Eh, komertzioan pila badie eta gero konposta adibidez etxean egiten du ere, konposta hori ere, e, posible dugu orrea bota, nahstu mm -hmm. eta e, lur goxo goxo utzi bai. Dai. Bueno, begin digo plana, eh, e, Amalia bierto ke buena hoetarako, etxea pintatzeaz gain E, bai. Etxeko balkoia presta genezake, eta azitegia, egin genezake, bueno, aukera bada, landerak erostea, bueno, hori, onto dago, baina, zuk zer horrek, etxean egin ditzak ezo zure, hasiak ere. Bai, eh? bai, bai, bai. Ezo horrexea da. Bai. E, Aprobeitzatu ditzakon bandeja hoiek, pori, nola da? Por espan. Por espan, edo bai, bai aragiak eta, eta diren bendeja hoiek, bai, bai. Zakarretara bota beharrean. Bai, zer gainera oso ba... kutsako horra dira. Baiga, bat, Orduan, baiga, oiek raziklazeko modu bada, azite egite etxean, eh? zulu batzuk egin godiogu, azpikaldean, ura hortik atera dadin, baiga. eta gero ya zondo zurenda bizi jarriko dugula sustratoa, ez da? Bai, eh? bai, bai, asillak bota, beste sustrato pixka bat gaineti bota estaltzeko asilla, eh, eta urestatu. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia.